Como escucha África Hii ni idhaa ya kiswahili ya South America VOA, ikitangaza kutoka Washington D.C. Assalamu alaikum wapona sikizaji, karibuni katika matangazo yetu ya alfajiri, Yanoanza noanza saa moja saa za Afrika, kati saa kumina mbili, saa za Afrika mashariki. Mimi ni Abdusha Kurabud. Na mimi ni Sunday Shumari, tukaribisha katika matangaza yetu ya leo ala Tarehe nani Aprili 12 na moja. Karika kumekucha Afrika heileo, tumekucha Sherry Potty. Juu ya tangazo la kati ya makundi na no hismiana ya huko Palestina, Syria kuendelea kukandamiza na kushambulia wananchi wanaopigania demokrasia nchini humo. Na bunge la Kenya limeanza mjadala juu ya sheria kusiana na uchaguzi mkuu. Hizo ni baadhi za ripoti zilizokuandaliwa hii leo katika Kumechua Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yasikika ya vile vile kupitia tovuti www.voswahili.com. Kwanza habari za dunia karibuni. Wanachama 228 wa chama tawala cha Syria cha Baath wamejihuzulu ili kupinga ukandamizaji mkali unaofanywa na utawala wa Rais Assad dhidi ya waandamaji wanaopinga serikali. Mmoja la zaidi ya wanachama miambili kutoka jimbo la Dera walijizulu jana wakionyesha sera yao kutokana na mashambulio yanayofanywa na wanajeshi usalama dhidi ya mji mkuu wa mkoa huo awali wanachama 28 wa kutoka mji wa Pwani wa Banias walijizulu wakishutumu majeshi wanamgambo wanaumba mkono serikali kwa kufiatulia risasi dhidi ya raia kwa heshima kama vile nyumbani na makanisa na misikiti Waziri mkuu wa Kenya ampendekeza mfululizo hatua za dharura ili kuwasaidia wa Kenya kupambana na kupanda kwa bei za bidhaa chakula na petroli siku chache tu baada ya shirika la msal mkundu kutangaza kwamba watu nne walifariki kutokana na njaa katika jimbo la kaskazini la Kenya kwa na ukame. Raila Odinga aliwaomba wabunge jana kuidhinisha kuondoa ushuru wa kuagiza bidhaa kutoka nje, Kwa mahindi na angano na pia kuonda ushuru mafuta ya taa, ni shati muhimu inayotumiwa ya kupikia chakula. Lengo ni kupunguza gharama za kulunua na kutaharisha chakula kutoa hueni ya moja kwa moja kwa kutokana na kuongezeka sana kwa ughali wa maisha. Na baraza la usalama la umoja mataifa, ilimepinga zimio la kulani hasia na zoendolea siria zilizo sababisha vifo vimamia ya watu. Rasha na Uchina zimepinga mswarada wa azimio uliopendekezo na Uingereza. Ufaransa, Ujerumani na Ureno, Abdul Shakura Bud, atumia ripoti ya Peter Fedinski. Balozi wa Syria kwenye umoja mataifa Bashar Jafari aliwaambia waandishi habari wa kwamba mswada ulishindwa kwa sababu ya kila ilichokeleza ni busara, haki na msimamo wa kutupendelea upande wote uliochukuliwa na wanachama kadhaa wa baraza la usalama. Tarifa ya Jafari ilitolewa wakati sawa na pale wajumbe wa Russia na China kuzungumzia mageuzi yaliyotangazwa na serkali ya Syria kujibu matako ya maandamanaji. Wajumbe wa Russia wanasema miongoni mageuzi hayo ni kukabiliana na ulajirushwa kuhimiza uhuru wa vyombo vya habari na maendeleo katika maeneo ya mashambani. Mwakilisho China alitoa wito wa kuanzishwa majadiliano kutanzua ghasia za Syria. Msimamo wa Marekani na wa mataifa mengine ya magharibi ulikuwa tofauti. Balozwa Marcano kwenye umoja mataifa Susan Rice amesema serikali ya Syria inaendelea na ghasia za kikatili dhidi ya raia wake wenyewe akisema ni lazima kwa serikali hiyo kusitisha mara moja kukamatwa kiholela, kufungwa na kuteso wananchi hasa waandishi wa habari na wana harakati. Naendelea kusikiliza habari za dunia kwa idha ya Kisoiri sauti America VOA hapa Washington DC. Marekani inalaza kwa inaimani na baraza kuu la upinzani la Libya wakati majeshi na bunge mkono Muammar Gaddafi yakiendelea kushambulia maeneo yenye kushikiliwa huko Magharibi. Balozi wa Marekani nchini Libya Jane Krebs amesema jana kwamba baada ya kuongeza mawasiliano na baraza la mpito la taifa lenye makao yake huko Benghazi imedhihirisha kwamba ni chombo cha kisiasa kinachostahili unga mkono wetu. Lakini hakusema kama utawala wa Obama utatambua kundi hilo kama ni la serikali ya halali ya Libya. Wizara ya mambo ya nje ya Ivory Coast inasema majeshi yanaunga mkono waziri mkuu mpya wa Ivory Coast yamemua kiongozi wa wanamgambo aliyesaidia kumuondoa madarakani Rais wa zamani Msemaji wa Wizara alisema jana kwamba Kiongozi ona mgambo Ibrahim Kulibali aliwawa wakati mapigano huko Bobo mtammoja katika mji mkuu Abidchan. Kumekucha Afrika matengazo idhaa kiswahili ya yes, South America wapenda sikizaji na katika kumekucha habari yenye uzito alfa jiri ya leo inatopeleka wapi sande? Inatopeleka huko Palestina. Wenda zikao habari nzuri huko mashariki ya kati. Kwa muda mrefu ni tangazo rajana kwa mba makundi na wahesimiana ya wa Palestina yamefikia mefikia makubaliano ya upatanishi. Lakini waziri mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, alijibu haraka kwa kumuliza Rais wa Palestina, Mahmure Bas, kuchagua kati Amani na Israel au Amani na Hamas. Sasa abdusha kulabudi. Habari hizi zote mbili, lazima zimesusha mshangao au ni vipi. Hakiika kufuatana na ripoti ya mwandishi wetu wa Jerusalem Louis Ramirez ni kwamba lilikuwa tangazo lililosababisha watu wengi kupigwa na butwa lotelewa baada ya mazungumzo ya siri mjini Cairo kundi la na lotawala Ukingo maghribi na wahasimu wao wana wa Kiislamu wa Hamas wanaodhibiti Gaza wamesema walifikia makubaliano ya kuunda serikali ya mpito na kutarisha uchaguzi Israel naikajibu mara moja na kushangaza watu wengi kutokana taarifa ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu aliyotoa kwenye television ya Israel. Oshalom ufalosim yitsha lifhor. Oshalom Israel, oshalom im Hamas. Bwana Netanyahu anasema Rais wa Mamlaka wa Palestina Mahmoud Abbas ana lazimika kuchagua kati amani na Israel au amani na Hamas, ambao anasema wanajaribu kuitokomeza Israel. kiongozi huyo wa Israel anasema wazo tu la upatanishi linaonyesha udhaifu wa tawala wa Palestina ambao Hamas inaweza kuchukua udhibiti wa ukingo wa Magharibi baadaye makubaliano hao huenda yakatiwa saini katika siku chache zinazokuja maandamano hivi karibuni kwenye ukingo wa Magharibi na Gaza yamekuwa ya, ya kitao wito kumalizika ugomvi kati ya makundi haya mawili. Wapalestina wengi wanaamini uongozi ulogawika unawazuia kukabiliana vilivyo na Israel kumaliza ukaliaji wa Ukingo wa Magharibi na kuundwa kwa taifa huru la Palestina. Hussam Khader, kiongozi wa Fatah katika mji wa Nablus huko Ukingo Magharibi anasema, I believe it will help the people and maybe it will be a great. itawasaidia wananchi wa Palestina na wenda itakuwa hatua muhimu. kuelekea malengo yetu ya kitaifa. Hara hivyo kuna shaka ikiwa mkataba utaweza kupelekea upatanishi. Fatah kundi la wastani ambalo limekuwa likijadiliana na Israel katiba ya Hamas kwa pande nyingine inataka kuangamizwa kwa taifa la Wayahudi. Kader anakumbusha jinsi majaribio yaliyopita ya upatanishi yalivyoshindwa na mara nyingi kupelekea ghasia. The problem is very very deep and uh... Aktu, tatizo ni kubwa Kubwa mno na kuna mwanya mkubwa kati ya Fata na Hamas la kiwango cha kisiasa katika mwelekeo vita vya ukombozi. Makubaliano hayo yalifikiwa kupitia upatanishi wa serikali ya mpito inachukuliwa na Wapalestina kuwa inaunga mkono zaidi vita vyao kuliko serikali ya Rais Alependulu Hosni Mubarak. Lakini Hilal Frisch, mtafiti wa cheo cha juu katika kituo cha taaluma ya mikakati ya Begin Sadat karibu na Tel Aviv, anauliza, ikiwa ungaji mkono wa Misri pekee unatosha. This is no longer Mubarak's Egypt. This is Taifa la Misri chini ya Hii ni Misri iliyo dhaifu. Hakuna aliyena uhakika Misri inaelekea wapi. Ni kweli Misri waziri mpi wa mambo ya nchi za nje anazungumza kwa sauti tofauti, sauti ambayo inaunga mkono kwa nguvu wa Palestina, lakini taifa nalo muunga mkono ni dhaifu zaidi. Hamas waliishinda viti vingi katika bunge la Palestina mwaka 126. Mwaka ulufata wanaharakatu Hamas walua furusha Fatah nje ukando wa Gaza baada mapamano makali ya wiki nzima. naendelea kusikiliza kumekucha Afrika kutoka idaraksu ya sauti ya America. Wapendwa wasikilizaji, leo alhamisi tutakuwa na matukio Afrika usikose kusikiliza matangazohayo. hayo. Lakini sasa tuendelee na habari za dunia. Mafisa usalama wanasema shambulio lilofanywa na rubani wa, wa ndege ya kijeshi Afghanistan jana huko Kabul. na kwa wanajeshi wa nani wa na mkandarasi wa lilikuwa ni tukio baya kuliko vitendo vingine vyote kama hivyo kufanyika tangu kuanza kwa vita hivyo mwaka 2001 Wizara Yaulinzi ya Ulinzi ya Afghanistan ilisema rubani huyo alipiga risasi na kwa jeshi wa ushirika wakati wa mabishano katika chumba cha mkutano katika uwanja wa ndege Afghanistan rubani huyo aliwawa katika mashambulizi ya majibu ya bunduki Nato na inasema wote waliuliwa walikuwa ni wakufunzi wa ushirika. Marekani imetoa wito kwa kuu la haki za binadamu la Umoja wa mataifa kufanya uchunguzi wa kimataifa kutokana na msako wa hivi karibuni wa Syria dhidi ya mamia ya waandamanaji walikuwa wakiendamana kwa amani katika taifa hilo lenye ukannamizaji na kiarabu. Wailishi wa Marekani kwenye baraza la haki za binadamu la Umoja wa mataifa Elin Donaheu. Yana alitaka baraza hilo kuunga mkono wa azimio linalotaka Syria kusimamisha mara moja kushambulia raia wake. Marekani ilidhamini azimio lulani vikali mouaji kukamatwa na utesaji wa maandamanaji na kuzuia kupata tiba. Na na ripoti za wandishi wetu kutoka idhaa kiswahili ya sauti Amerika kumekucha Afrika, tunelikea huko Syria Ambapo, naripotiwa kwamba serikali imezidi ukandamizaji wa kijeshi katika kitovu cha maandamano kutakia ya kutakia mabadliko ya kidemokasia mji wa Dara Licha kuepo shituma za kimataifa dhidi ya ukandamizaji huo. kutaka kuzuia wananchi wasitabike. Mwandishi wetu Edward Yerena ametuletea ripoti kutoka Cairo inasomwa hapa na Meri Mgawe. Dazani ya magari makubwa alionekana kisafirisha vifaru katika barabara kuu ya Damascus kuelekea daraju matano. Mashahidi walikiambia kituo cha televisheni cha Kiarabu kinachorusha matangazo kwanjia, satellite, kwa njia ya satellite kwamba pia waliona vikosi vya jeshi vikielekea mjini humo. Mashahidi wanasema hali ya maisha katika mji wa Tarah inazidi kuambaya mbaya huku na upungufu wa chakula, maziwa, mikate na maji. Umeme na huduma za simu obado zimekatwa. Milio ya holela ya bunduki imeripotiwa. Makundi ya kutetea haki za binadamu huko yanasema watu zaidi ya 30 wamekufa tangu jeshi lilipoanza mashambulizi katika mji huo wa Dara tangu Jumatatu. Televisheni ya serikali ya Syria bado inaendelea kusisitiza kwa magenge yenye silaha yanachochea gasia na kuvamia vikosi vya usalama. Kituo hicho kilionyesha wanachama wawili wa genge linalotumiwa kuwa na silaha ambalo anadai kuwa walikamatwa wakiwa na dadzani za silaha. Idadi kubwa ya nchi za magharibi zimeleaani Syria kutumia nguvu dhidi ya maandamanaji na Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Ban Kimon alitaka kumalizwa kwa gasia. I condemn utterly the continuing violence against peaceful demonstrators. Nina laani vikali rushia zinazoendelea dhidi ya waandamanaji kwa amani hasa matumizi ya vifaru na upiatuaji risasi za moto ambazo zimeua na kujeruhi mamia ya watu. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilijadili taarifa hiyo ya kulaani ghasia Jumatano lakini ile kuwa ilikumbana na upinzani kutoka Russia na China. Majadiliano zaidi yalitegemea kufayika jana Balozi wa Syria katika Umoja wa mataifa Bashar Al Jafari alisisitiza kuwapendekezo la uchunguzi wa umoja wa mataifa katika ghasi ya zaidi karibuni ni muhimu kwa sababu Damascus inafanya uchunguzi wake wa ndaniad Ammesema Rais Assad, rais wabuwa Assad wabuwa ameamuru kuwa kamati ya Syria iundwe ili kuchunguza wabuwa chanzo cha vifo vya waandamanaji pamoja na wanajeshi na polisi. Eli Aykashan, mprofesa wa masomo ya sayansi ya siasa kutoka chuo kikuu cha America Beirut, alisema kuwa rais wa Syria Bashar al-Assad na wa shirika wake ndani walitaka kuzima maandamano kabla pamba moto. Assad has an inner core. This inner core runs the political system. Assad na washirika wake hawa ndi wanaoendesha mfumo wa siasa akiwemu yeye mwenyewe, kaka yake ambaye anasimamia kikosi kikuu cha ulinzi na chamaji yake Asif shaukat na jamaa zake wengine wachache sasa watu hawa wameamua kwa nguvu na waanda manaji. kunaweza kuwa na mfarakano kuna watu wa kujitenga lakini utawala una mkubwa wa kijeshi Kashana anasema aamini kwamba kuwepo kwa utawala wa Assad kuna manufaa kwa sababu mjini mkubwa ya Syria Aleppo na Damascus bado iko kimya sana Naendelea kusikiliza kumekucha Afrika. Mwana diplomasi ya m... muandamizi wa Mareka anasema kwamba anaamini maafisa wajuu katika serikali Libya huenda wangependa kuondokana na Muammar Gaddafi na bado wako Tripoli kwa sababu ya vitisho na hofu badozo Marekani kwa Libya Jeanniretz ambaye alilazimika kuondoka nchini humo mwishoni mwa mwaka jala ansema kuna makubaliano hata katika maeneo ambayo yanashikiliwa na majesha ya serikali kwambawana Gaddafi ni vyema hachi madaraka mwandishi wetu David Go ana rippotti na hadijariame na Somea. Hakuna maafisa wajua waliondoka katika kambi ya Gaddafi tangu waziro wa mambo ya nje wa Libya na mkuu wa zamani wa Musa Kusa kwenda Uingereza karibu mwezi mmoja uliyopita Lakini balozi wa Marekani Jane Crets anasema maafisa wa Washington wamekuwa mawasiliano ya mara kwa mara na maafisa wa serikali ya Tripoli Anasaba ya maafisa wa Libya wangependa kufuata alichofanya Kusa lakini wanashindwa kwa sababu ya hofu These are people who had agencies and other technocrats They would like to break but their number one Watu hawa ambao wanaongoza mashirika na wakuka serikali Wangependa kujiondoa Lakini wao ni wakuanza kuhofia maisha yao Na pio hofu kufamilia zao Kwa hiyo sina uhakika kwamba mtu anaweza kuelezea hali ya sasa kuwa haina mafanikio nadhani kwamba hali ya vitisho na hofu Ndani ya Tripoli ni mno kiasi kwamba Watu nao watu na wengine ambao kawaida mpaka hivi sasa wangekuwa wamejiondoa kwa Gaddafi na hawafanyi hivyo kwa sababu nilizozitaja. Anasema kuendelea kwa Marekani kuwasiliana nao na mashambulizi ya kijeshi ya NATO katika siku za karibuni dhidi ya maeneo muhimu ya serikali huko Tripoli. Kuna azma kwa kiasi kuharakisha kuondoka kwa maafisa ambao hawajafanya maamuzi. balozi ilimlazimu kuondoka Libya Disemba mwaka jana. Baada tripoli Tripoliliko miaka miwili lakini kufuatia kwa habari na mtandao wa WikiLeaks wakiutuhumu ubalozo wa Marekani kwamba ulimonyesha Gaddafi katika hali isiyo nzuri. Ubalozo wa Marekani ulifungwa mwezi Februari baada kuanza kwa mzozo. Balozi sema yeji na wafanyakazi wake waliendeleza mawasiliano na wa Libya katika maeneo yanayoshikiliwa na waasi na yale yanaudhibitiwa na serikali na kwamba kuna maafikiano kwamba mwisho wa mzozo Unahitaji bona Gaddafi kuondoka mamlaka nchini. anasema idadi ya vifo katika muda wa miezi miwili ya mapigano nchini Libya huenda ikawakubwa na kufikia watu 1030. Ingawa je hadi halisi huenda sijulikane mpaka mzozo kuisha. naendelea kusikiliza matangazo ya Radio Swahili ya Sauti ya Mare kwa pendwa msikilizaji msikose kutuma salamu zenu katika makala yetu au kipindi chetu cha salamu zenu siku ya juma pili siku ya Jumamosi tutakuletea mjadala wa wiki basi msikose kushiriki katika tovuti yetu www.vioswahili.com sasa huko Kenya bunge limeanza mjadala kuhusu sheria muhimu ambayo inahusu chaguzwa rais mwaka ujao 2012 mwandishi wetu Michael Onyego Anaripoti kutoka Nairobi inasomwa hapa na hadijariyami. Bunge la Kenya liko katika atia kusomwa mswada o ambayo utaweka muundo wa mwisho wakua na chaguzi huru ambazo hasita na ghasi ya mwaka ujao. Bunge hilo hivi sasa na tathmini mswada tumehuri ya uchaguzi na mipaka ambayo unaonekana kuwa ninguzo za megeuzi ambayo emezungumziwa katika katiba mpya ya Kenya. Mswada huo unaojulikana kama IEBC unatoa fursa ya kuunda bodi mpya kusimamia uchaguzi ili kuchukua nafasi ya tume iliyopo ambayo inaelezewa na wengi kuwa ni chanzo cha gracia za baada ya uchaguzi mwaka 2007 na 2008. Mswada huo ulitangazwa katika kikao cha bunge na waziri wa Sheria Mutula Kilonzo kutoka cha cha of National Unity. Katika kile ambacho pengine kinaashiria ungaji mkono kwa kila upande kuhusu muhimu Mswada wa kilonzo haraka uliungwa mkono na James Orengo wa upinzani wa Orange Democratic Movement. Mjada la mara kwa mara uligeukia rasi ambazo zilikumba Kenya kufuatia mzozo wa uchaguzi wa Rais mwaka elfu saba kati ya Rais mwa kibaki na waziri mkuu wa sasa Raila Odinga pande zote matatizo katika upigaji kura na hivyo kuchochea ghasia za kikabila ambazo zilidumu kwa miezi miwili na kusababisha takriani watu eltu kuuawa Wakati inaonekana kuwa unaungwa mkono na wengi wa bunge wengi wanadai kuna vipengele ambavyo vinahitaji kuimarishwa katika maeneo mbalimbali. Baadhi yao wanataka ziwekwe sifa maalum kwa ajili ya mwenyekiti wa tume. Mbunge na mgombea uraisi mtaraji wa Maatha Karua ametaka masharti makali na uwajibikaji moja uepo kwa moja uwepo kwa wale ambao watakiuka sheria. Pia hakuna makubaliano kuhusu kipengele kimoja katika mswada huo kinachohusu uteuzi wa makamishna wa tume. Mswada wa IEBC umeelezea kamati ipewe jukumu la kuchagua wakuu tume. Lakini baadhi ya wabunge ikuwa ni pamoja na John Mbadi na Isaac Ruto wamedai viongozi ni lazima wachaguliwe na vyama. Mswada huo unaweka muundo wa wakuu na wanachama tisa kutumika katika kipindi cha miaka sita kusimamia uchaguzi nchini Kenya. Wabunge pia wamezungumzia haja kupitisha mageuzi katika idara ya sheria ya Kenya kuhakikisha kwamba mahakama zinaweza kuwa wapatanishi wenye kukubalika Katika mizozo inayuhusu uchaguzi. Nama, nadelea kusikiriza la ya South America kutuka hapa Washington, D.C. Na hivi sasa basi msikizaji ni maoni yako tumia kwenye tovuti yetu. Na halika thalika kwenye Facebook. Kunaza naya halituma kwenye Facebook hapa. Huyu wanasema ni Tomaini Henry. Wanasema... E, Walajeri wakasikazini, wanaonyesha jinsi gano siwapenda usta harabu. Waache hayo machafuko huyu arayitua Tuma Obura yuko moshi Tanzania. Raymond C. Maru anasema Rais Obama, Rais Obama ni Marekani jamani. Kwani kuna watu bado wanashaka na hilo njama za watu achache wanotaka kuitawala marekani kwa maslahi yao ni kuthalilishe wongozo Obama na utashi wa kisiasa kubwa la marekani. Na Gaspar Prosper Ndimbo Jr. huyu kwenye Facebook anasema wasiotaka kukubali kwa ku Obama si marekani basi wache ni tu lakini na Obama wache kushambuli Libya. Haya mwingine huyu nemaliza naye ni Mangazi Nicholas. Yeye huyu anasema Museveni aelewe kwamba dhuluma kwa Uganda. ya kama majarakani. Asikilize wanasema nini asipitwe na wakati. Namni hayo tu wapenda tulio tulokuweza kupata kwa hii leo katika tovuti Facebook na simu zetu za SMS alfajiri zina matatizo. Lakini msivu moyo tunajaribu kutengeneza hivi. Sasa tunakulitene ni wa habari. Wanachama wapatao wa chama tawala cha Syria cha Bath wamejiuzulu ili kupingia ukannamezaji mkali unaofanywa na utawala wa Rais Assad dhidi ya waandamanaji wanaopingia serikali. Waziri mkuu wa Kenya amependekeza mfululizo hatua za dharura ili kusaidia wa Kenya kupambana na kupanda kwa baizo chakula na petroli siku chache tu baada ya serikali baada ya Shirika la msalala wa mkundu, kutangaza kwamba watu nne. walifariki kutokana na njaa karika jimbo la kaskazini la Kenya logubi kwa na ukame. Marekani ineleza kuwa imani na baraza kuu la upinzani ila Libya wakati majeshi na umunga mkono Muammar Gaddafi ya kushambulia maeneo inaushkiliwa na wasi huko pande wa magharibi. Wizara ya mambo ya nje ya Ivory Coast inasema wana majeshi na bunga mkono wazalimko mpya wa Ivory Coast yamemua kiongozi wanamgambo aliyesaidia kumondoa madarakani ni rais wa zamani wa nchi hiyo msemaji wizara alisema jana kwamba kiongozi wanamgambo Ibrahim Koulibaly aliwawa wakatoa wapigano huko Bobo mtaa katika mji mkuu wa Abidjan maafisa wa usalama wanasema Shaambulio lufanywa na rubani wa kijeshi wa Afghanistan jana huko kabul na kuwa wanajeshi wanane wa, wa Kimarekanni na mkandarasi moja wa Marekani lilikuwa ni tukio baya kuliko vitendo vingine vyote kama hivyo milivofanyika tangu kwanza kwa vita hivyo mwaka elfu mbili moja. Wizara ya ulinzi ya Afghanistan lisema, Rubani huyo alipiga risasi na kuwa wa ushirika wakati wa Bishano katika chumba cha mkutano katika uwanja wa ndege wa Afghanistan. Mwisho wa muktadha wa habari hapa lakini kabla ya kuondoka tunakuletea ni tariri ya sauti America inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Iran si nchi huru hapa duniani linapokujwa soa la internet. Kwa mujibu wa kundi la kutetea haki za binadamu Freedom House lenye makao yake hapa nchini Marekani, katika ripoti yake mpya yenye kichwa cha habari Freedom on the Net 2011 a global assessment of internet and digital media. Ripoti hii imehusisha tathmini ya nchi 37 kuhusiana na uwazi ulionao katika nchi zao na Iran imechukua nafasi ya mwisho mbaya kuliko nchi kandamizi kama vile China, Cuba na Burma. Tangumanda maana iliyotokea bada uchaguzi wa rais mwaka 2009 Freedom House inasema maafisa wa Iran wamefanya mashambulizi makubwa kwa uhuru wa internet. Wamezuia maelfu mitandao Wamepunguza kasi kwa maksudi ya internet katika kipindi ambacho ni muhimu sana wametumia hatua wa mbalimbali kufuatilia mawasiliano katika mitandao na wamewatishia na kuwakamata dazeni ya ona blogu na wengi wao kushtakiwa kuteswa na kutiwa kizuizini Mwana blog moja alifariki akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Wakati huo huo utawalado wa Iran umetumia internet kusukuma mbele jenda zake Serikali nafadili mamia ya habari zinazobandikwa kwenye mitandao ili kutetea uongozi wa Iran na sera zao pamoja na kuzipuza sauti za upinzani au wanaharakati wa haki za binadamu. Hivi karibuni serikali iliendesha mashindano kwenye blog lakini mashindano haya likuwa wazi kwa wana blogo na unga mkono wa utawala. Mshindo wa mashindano hayo ameid Hosseini, mwana blogu maarufu anayeunga mkono serikali. Ambayo alilimimua mkono vikali Rais wa Iran Mahmoud Ahmad Nijad. Hivi karibuni maafisa wa nchini Iran walitangaza mipango ya kilo lichchokita halal internet, ambao ni kwa kupitia ufuatiliaji wa kina wa serikali utendeshwa nchi nzima kama mtandao ambao unatakiwa uendane na misingi ya kiislamu. Waziri wa mambo ya nje ya Marekani Hillary Clinton ameshtumu tabia inayoendelezwa na serikali za kiimla kuzuia uhuru wa internet. Ameitajja Iran ambako mamlaka in mitandao ya upinzani na vyombo vya habari, kulenga mitandao ya kijamii na kuiba habari kuhusu watu ili wawasake. Alisema sera kama hizi hazina mafanikio ili kujiingiza katika ukandamizaji mkubwa na matokeo yake kutopata mawazo ambayomezuiwa na watu ambao wamepotea. Hatimaye uhuru wa internet ni s la haki za binadamu, uhuru wa binadamu na hadadhi ya mwanadamu amesema Waziri Clinton. Na Marekani siku zote utasimama na wale ambao wanafuatilia haki zao katika misingi ya amani iwe ni mtu au chapisho au maelezo katika internet Tahriri ya Sauti South America rileza msimama wa sirikali amerikani na tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa hii leo. Wapona sikuzaji msikose kwa nasi jioni ya leo matangazo ya naanza saa moja na nusu saa za Afrika mashariki. Wanebo enza ngwote wala usikika na wataharisha matangazo hiaya. Mfunda mitambo Nelson, mungozo wa matangazo sora na hapa studio. Sunday Shomari. Mimi Abdisha na sema kwa herini.